منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن لي صدري تهديني لتمواك في سرنا وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتمواك في سرنا وفي جهري وَثِّقْ لِمَرْضَاتِكَ يَسِّرْ حِفْظَ آيَاتِكَ وَثِّقْ لِمَرْضَاتِكَ يَسِّرْ حِفْظَ آيَاتِكَ سُبْحَانَكَ قَدْ يَسَّرْتَ قرآنك أرادني برحمة هل هن منفكات رحمته قل حسي الله عليهم يتوكل المتوكلون يدينا يدينا يدينا يدينا يدينا يضيئها تيرسي Mislite li vi da bi oni kojima se pored Allaha klanjate mogli odkloniti štetu, ako Allah hoće da mi učini, ili da li bi mogli zadržati milost njegovu, ako on hoće da mi je podari, reci, meni je dovoljan Allah, u njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju. Znaj da kada bi se cijeli svijet sakupio da ti nečim naudi što ti Allah već nije propisao ne bi ti naudili A kada bi se sakupili da ti koriste nečim što ti Allah nije propisao ne bi ti koristili يموتنا انسلمنا الاديان ما عرفتنا ولا قالت بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبالتعامس اونما كي ترستو بيريو هو الله سبحانه وتعالى اي كي بيريو ونوشتو ازويشن الله جل شأنه وبيعبيو سوامي قصنعيك محمد صلى الله عليه وسلم اونما كي فستوف يقريش ما ازويشن ودى الله جل شأنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما I tako mi tvoga gospodara, oni neće vjerovati potpunim imanom, potpunim vjerovanjem. Svedok tebe Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam ne budu uzveli u svim sporovima, u svim onim stvarima oko kojih se budu oni razišli. I zatim u svojim prsima ne budu našli nikakvih poteškoća onome čemu im ti presudiš i dok se ne budu u potpunosti predali tvome sudu. O ti brate, o ti sestro koji voliš Allaha i učuju ljubav ja uopće ne sumnjam ali s druge strane koji ponekad pogrišiš u odnosu na vjerovanje Allaha i učuju koji ponekad objesiš Hamailiju objesiš krpicu crvenu svome novorođenom djetetu i misliš da može odagnati nekakvu nevolju od njega ti koji možda objesiš krpicu crvenu svojoj kravi zbog toga što misliš da nešto može sačuvati tvoju kravu ti koji staviš na kuću svoju svijeće koji se zove čvakuća mislići da ono čuva tvoju kuću znaj da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala jeste jedino taj koji može odagnati nevolju i teškoću od tebe kaže uzvišeni ni Allah subhanahu wa ta'ala ul'afero eytum ma tad'una min dunillahi in eradani allahu bi durrin A ti reci o Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam, mislite li da bi koji molite mimo Allaha mogli otkoniti štetu ako Allah hoće da mi je učini? Mislite li da lati uzza i hube li ostala mnogo brojna božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala mogu mi naškoditi ili da mogu odagnati od mene neku nevolju ispriječiti je? Ako mi Allah subhanahu wa ta'ala bude nešto htio učiniti, ovako uzvišeni Allah je podučio Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam da jedino ko može otloniti nevolju jeste Allah, da onaj ko može spriječiti nevolju da se ona desi, jeste Allah, gospodar nebejsa i zemlji. A sve drugo, mimo Allah subhanahu wa ta'ala ne može ništa pomoć niti odmoći. Do te mjeri da nisam poslanik Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam nije posjedila u svojim rukama niti koris, niti štetu, kaže uzvišeni Allah, Muhammedu sallallahu aleyhi wa sallam, u la amliku ni nafsi, nefu'a u la barra, ila maša Allah. I reci, ja ne posjedujem u svojim lukama niti koris, niti štetu, osim onoga što bude Allah, subhanu wa ta'ala. Štio. Luzko srce se lijepi za sve drugo lakše nego za Allah, subhanu wa ta'ala. Zato što šeitan uljepšava čovjeku njegovo djelo. O ti koji si u nevolji, o ti koji si u belaju, Zašto ne ustaneš u zanju i tečini noće Allah subhanahu wa ta'ala na namaz i ne zaplaciš mu i ne digneš ruke pa ćeš videti kako uzviš mi Allah jelda čehnu udova ala onome koga moli. Zar nisi čo liječi Allahuk posanika Muhammeda sallallahu aleyhi wasallam koga bileš imami muslimu sahihu o debu Hureyri ta'ala anhu da kaže Allahu posanika sallallahu aleyhi wasallam ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا ذا سلاكي نوچی وزادньо уточини ночи ناس господа арте спуштене на земско небо فيقول من يدعوني فاستجيب له إما لي неко да ме моли па да му ја услишам долу ومن يسالني فواعطيه إما لي неко да моли нешто од мене па да му ја тудам ومن يستغفرني فاغفر له إما али неко да од мене тражи pa da mu ja oprostim ovako uzvišeni Allah govori se dok se ne pojavi zora zato dragi brati i sestro ti koji si u belaju, ti koji si u tuzi obrati se Allahu i iskreno njega moli i nemoj moliti nikoga drugog mimo Allaha dragi brati i sestro nemoj zaboraviti riječi Allahu poslanika Muhammeda kada je podučio Ibni Abbasa razi Allahu ta'ala an huma pazi na Allaha i on će na tebe paziti pazi na Allaha pa ga naći uvijek u svojoj blizini a pomaganje Allaha biva na taj način što čovek izvršava Allahove naredbe i kloni se njegovi zabrana ne zaboravi na Allaha u bogatstvu on te neće zaboraviti u siromaštvu ako budeš koga molio onda moli samo Allaha a ako tražiš pomoć onda je samo od Allaha traži znaj da kada bi se cijeli svijet zakupio da ti nečim naudi što ti Allah već nije propisao ne bi ti naudili a kad bi se sakupili da ti koriste nečim što ti Allah nije propisao ne bi ti koristili tim da se osušila ovo je kader određeno već od Allaha subhanahu wa ta'ala sve šta će ti se desiti kako kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu aleyhi wasallam 50.000 godina prije nego što je stvorio Allah subhanahu wa ta'ala nebesa i zemlju Zapisao je šta će ti se desiti sve. A pera za pisanje odredbi podignuta su. Gotevo je. Neće se promijeniti odluka od Allaha subhanahu wa ta'ala. Radi u ime Allaha sa zahvalnošću i uvjerenju. Znaj da je u srpljenju. U onome što je teško veliko dobro. Da je uspije sa srpljenjem. I da je izbjegavanje sa tegobom. I da je sa teškoćom olahšanje. Bileži imam Ahmed. U svome musmedu. ودمران ابن حسين أصحاب الله وفسنك محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يدي حلق من صفر لأى الله وفسنك محمد صلى الله عليه وسلم لديو شبك نتشعروا تبير نارك بسا ودبكرة فقال ما هذا فأيوبيت والله وفسنك صلى الله عليه وسلم ألغا شبك اشتا يولو kala minal wahina fa jehova čovjek odgovorio protiv slabosti jedna vrsta bolesti koja je zahvačala muska arce u bremenu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sushita fa kala inzi'aha fa innaha la taziduka illa wahana fa rekao allahu poslaniji sallallahu alaihi wasallam skinije jer ona četi ujithinu samo povećati tu tvoj slabost fa innek la umidd wa hi alaik ma aflahte abeda jer ako bi umro sa njom nakon što si saznao ovu stvar a ne budeš i bacio znači ako bi umro sa njom nikada ne bi bio spašen pogledajmo draga braće i sestre lijepoga hlaka lijepog morala Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kako se obhodio sa svojima shabima pa je upitao ono što mu nije bilo jasno Nije odmah govorio protiv zla, dok ne bi upitao čovjeka zašto nešto radi, kao što je upitao ovoga sahaba zbog čega nosiš tu narukvicu od bakra. Pa kada je saznao, onda na lijep način, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam mu je rekao da skine tu narukvicu od bakra koju nosi zbog bolesti, odnosno da odagna od sebe bolest. Pa je ovako Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam podučio ovoga ashaba propisu o nošenju hamailija o nošenju bilo čega s ciljem sprečavanja zla ili odagnavanja njegova rekavši mu kada bi umro a ona bila na tebi nikada ne bi bio spašen zbog toga draga braću i sestre što ovo nošenje hamailija biva velikim ili malim širkom biva velikim širkom Na taj način, ako bi čovjek vjerovao da ta hamailija koju nosi, da mu pomaže i odmaže, nezavisno od Allaha subhanahu wa ta'ala direktno, da na taj način, on bi izačao iz vjere, potpuno, potpuno bi zanagirao, odnosno izjednačio bi tu stvar sa Allahom djelačanu. Jer onaj koji u istinu može spriječiti zlo, jeste Allah. A ako bi vjerovao da može spriječiti zlo i odagnati Allah, ali da je ta hamailija koju nosi, na sebi samo sredstvo i uzrok, onda na taj način on čini mali širk odnosno dijelo koje je izvjetno teško i veliki greh ali ga ne izvodi iz vjeri Bineži Imam Ahmed u svome musnedu od okbe Ibnu Amira radijallahu ta'ala anhu da je Allah poslanih sallallahu aleyhi wa sallam rekao Man ta'allaka tamimetan fela'a tamna Allahu lah wa man فلا ودا الله له وفي روايه من تعلق تميمه فقد اشرك ده الله في سنك صلى الله عليه وسلم لك ووبسي zapis na sebe nekemu allah niste neda ako objesi morsku szkolku kao zapis nekemu allah nikad nadamira a u drugoj predaje jasno allah وده ذيف رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا في يدي خير من الحمى فقطع وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ده ذيف رضي الله تعالى عنه أصحاب الله فسانيكا محمدا صلى الله عليه وسلم فيديو تشويكا نتشوي روطي يبيو كونت كوي يستبيو زبطوغا دبي خريطيو تأخونت غروزنة pa je prišao njemu i prekinuo je i onda je apručio kur'anski ayet većina ovih vjeruje u Allaha nego druge njemu smatra ravnim iz ovog hadisa Allahu poslanika Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem uzima se pouka a to da je dozvoljeno spriječiti zlo ako je čovjek u mogućnosti međutim ovo sprječavanje zla rukom kažu islamski učinjati da biva onda Ako čovjeku mogućnosti, iako se radi o nekome na ko čovjek ima vlast, kao što je otac u svojoj porodici, kao što je muž prema svojoj ženi i djeci, kao što je poslodavac u svojoj firmi ili organizaciji. Međutim, draga braće i sestre, neophodno je ne napomenuti jednu veoma bitnu stvar, a to je da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je prišao u ono malo prije hadisu koji smo spomenuli, Čovjeku. I kada je upitao šta je to, jasno se vidi, draga braćo, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je mu u prvom momentu opravdanje, zato što je to uradio iz neznanja. Zato kažu islamski učenjaci da postoji opravdanje za određene stvari ako čovjek radi nešto iz neznanja, tako da ako čovjek radi nešto iz neznanja, može imati opravdanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala sredok ne sazna. Ali kada sazna, onda kako može imati opravdanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato, ako se čovjek nađe u takvoj sredini da je živio u jednom neznanju o Allahu veri, o Allahuvim propisima, onda možda može imati opravdanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajmo, draga braće i sestre, ovaj naš period u kojem živjele prijašnje generacije u jednom komunističkom vremenu gdje se željela ugušiti Allahu subhanahu wa ta'ala vjera svim mogućim sredstvima. Pogledajmo primjer mnogih sovjetskih republika gdje je stalinistički režim ubio hiljade muslimana iz Čečenije, Tađikistana, Uzbekistana i mnogih drugih islamskih pokrajina. Hiljade muslimana učenjaka bili su protirani u Sibir i ubijeni. Tako se dešavalo i sa ostalim muslimanima u Evropi, kao što je Bugarska ili Rumunija, kao što kaže jedan od profesora koji mi je predavao, kada sam posjetio Rumuniju, vidio sam ljude kad im govoriš o Allahu plaču, ali tako mi Allah, oni ne znaju uklanjati. Jeste, draga braćo, zbog sistema, totalilističkog sistema, ko je potpuno gušio Allahu subhanu wa ta'ala vjeru i onda kaže kada sam video ovakve muslimane rekao sam zbilja sada sam svatio haditha Allaho uposlanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam ko bude rekao la ilaha ilallah ući u djennet zato draga braćo i sestre čovjek može imati opravdanje ako ne bude imao učenjaka ako ne bude imao u svome selu džaniju ako ne bude imao u svome gradu islamski centar ili mezđid Pa ne bude imao koga pitati za Allahovu subhanu wa ta'ala vjeru. Kažem kao se primjer ovih muslimana u sovjetskim republikama. Gdje kaže također jedan od profesora koji je posjetio jedno od njovih zemalja. Kaže, vidio sam učenjaka koji je govorio arapski jezik. Pa sam ga opitao kako si naučio arapski jezik. Kaže, naučili smo ga u kućicama koje smo pravili ispod zemlje. Gdje smo imali hranu i vodu i V.C., I uzimali su nas naši imami i tako krišom područavali nas namazu i Allahovoj subhanu wa tala vjeri. Sačuvali su svoju vjeru ispod zemlje. Draga braćo, u ovakvom jednom sistemu može imati čovjek opravdanje za određene stvari koje je radio. Može se imati opravdanje i zato što se odlazilo braćarima i gatarima i što se pogrešno u određenim situacijama vjerovalo u Allaha. Ali draga bratio i sestre Ako postoji mezđibi Ako postoji imami koji pozivaju Allahu u djelaženu vjeru Ako postoji učenjaci Koji se mogu pitati Za bilo koji je Allahu propis I nakon što do tebe Dođi Allahu propis Nije ti dozvoljeno da jednu minutu da jednu sekundu ostaneš Sa pogrešnim vjerovanjem u Allaha djelaženu Zato tu hamajlu Ako si nosio iz neznanja molimo Allaha da smatiš da onaj koji pomaže jeste Allah da onaj koji može spriječiti zlo jeste Allah i da smogneš snage i da je baciš da je zapališ i da vjeruješ da kada bi se svi bazi kada bi se svi vraćari ili gatari ovog svijeta sakupili da ti naude nešto, ne mogu ti nauditi osim što ti Allah subhanu wa ta'ala odredio a kada bi se sakupili svi oni od istoka do zapada od sjevera do juga da ti donesu neku korist nemogu ti dragi brate i sestro ništa pomoći osim onog što ti Allah subhanahu wa ta'ala odredio u pedeset hiljada godina pre stvaranja stvorenja se hadis Allahu pa sunika sallallahu alayhi wa od Abu Bashira al-Ansalija radhiyallahu ta'ala anhu انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاله ذا يبيه الله من فسنينكم محمد صلى الله عليه وسلم نا نكيم نقوم من كتب آنما فأرسل رسولا فأي الله فسنين صلى الله عليه وسلم فوصاو إذا صنينك سيدنا من عردب فلا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعة ذا يبيه سأل الله عليه وسلم أظم إذا صنينك نريده دانا وستبي نييدنو حمايليو نا دبي كيو سستبدالي عربي وجاهلييسكم في الوقت سيلم جوباني دبي اد او روك دل او ستبي نيدن وواكو اغرلثو نيدن وواكو حمايليو نا دبي ادائينا ادكين تاكو جي برنسي السحديث عد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كي كاجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا الرقا والتمائما والتوالة širk, da je Allahu poslanih s.a.s. jasno draga braćo i sestre, nedvosmisleno rekao, doista nešariatski način liječenja u liječima u kojima se nalazi širk. Zatim hamailije koji u sebi sadrže širk i tivole, ovdje se podrazumijeva jedna vrsta hamailija koje su mušnici u predislamskom periodu stavljali na žene, da bi da ha bila uzrokom da je njen muž zavoli pa kaže Allahu Poslaniku sveteljem sve ove stvari su širk Allahu subhanahu wa taala ovdje je Allahu Poslaniku sallallahu alayhi wa sallam rekao da je odučavanje u kojima se nalazi riječi širka ili mena jin il nepoznate riječi odnosno odučavanje koji su suprotnosti od odučavanja Ruki, vrsta liječenja Kur'anu ili verodostojni im dovama koji se došli u sunnatu Allahu sallallahu alaihi wasallam jasno yes, Allahu sallallahu alaihi wasallam rekao da je ona <tipa> فكنن العقبان وتسعى على الطريق ذي يوق وتسعى على الطريق ذي يوق والجذاع في جذها الاوتان يدينا <تصفيق> يضيء هذا الزمان نحن هذا الزمان نحن في السطور والعنوان <تصفيق> لِمَ جَارِيْنَا نَفْقُ انْخَفَضُوا وَلِمَ ihit suko wal'anuman in khata'na lil makani lanfutu in ya sayil kunu lil bayanani aw kada govori o odučavanju o ruke o liječenju čerijaskim dozvoljenim sredstvom znači Kur'anom ili Kur'anskim ajetima ili Allahovim nomenima i svojstvima ili vjerodostojnim dovama koji su došli od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam postavljaju određene uslove da bi se moglo koristiti ova metoda liječenja od uroka ili od cihra Prvi od tih uslova jeste da čovjek čvrsto vjeruje u to da ona sama po sebi, odnosno to odučavanje ne može pomoći bez dozvoli Allaha subhanahu wa ta'ala. Da Kur'an koji čovjek uči ili dobu od Allahovu poslanika muhameda sallallahu alaihi wa sallam ne može sama po sebi pomoći nego uz dozvolu Allaha zbog beričeta koji je Allah subhanahu wa ta'ala spustio u Kur'anu i opisao ga kao lijek. Drugi uslov da ne bude u tom odlučavanju bilo šta što je u soprotnosti šedijatu kao što su recimo imena džinna ili se prizivaju u pomoć šeitanim. Ova vrsta na ovakav način bila širkom. I treći uslov da učenje to mora biti jasno na arapskom jeziku. Neko će reći, a šta vam je dokaz da je dozvoljeno učiti Kur'an zbog određene bolesti? Pa imamo hađiv koga bilježi imami Al-Buhari u svome sahehu gdje je naslovio poglavlje da učenje fatihe biva dozvoljenim načinom liječenja kako سيبرنا سيودة بوسعيدة الخدرية رضي الله تعالى عنه ده يدنا قروبا أصحاب الله وقفصانيك صلى الله عليه وسلم دوشرة ويدن كورت كد أرابا ويدن السلو فهي نيسو أني وغسل ذات راجل صدني فهي نيسو غسل فبينما هم كذلك اذ لذيغ سيد أولائك I dok su oni tako bili tu među njima, nakon što su im odbili gostoprinstru, kad škorpion je ujao vođu toga plemena arabskog. Faqadu, hel makum min deva au raqin? Imate li kakav lijek protiv ujeda škorpiona? Ili imate li nekoga da zna dučiti? Faqadu, innakum nem tukruna. Pa su rekli, ashabi Allahu kuzanika sallallahu alaihi wa sallam, tražite od nas pomoć, a malo pri nas niste ugostiti kaže nećemo vam pomoći ništa dok ne budete nam dal neku nagradu pa su obećali im dati nekoliko ovaca nakon toga prišao jedan od ashaba Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam i učio suru al-Fatiha i popnunčio je mjesto ujeda i allahu Allahom dozvolom vođa ovoga premena je bio izliječen pa nastavlja li ashabi Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i drugoj predaje od ibn Abbasa se ovo navodi također u Sahih al-Bukhari dali cuzeti ovceli neći pa se došli Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa se nasmijao Allahu poslaniku sallallahu alejhi i onda je rekao dajte imena dio od toga mesa međutim draga braćo i sestre nije dozvoljeno da čovjek ovomu sebe uzme kao zanimanje da uzme sebe kao profesiju i da otvori radionicu ili prodavnicu Kur'ana na ovakav način da liječi ljude i da zarađuje na njima ali ako mu se ušpu desi da može pomoći na ovakav način svome bratu kaže Allah Allahu ko može da pomogne svome bratu neka mu pomogne također bilježi imam Bukharija Rahmetullahi u svome sahihu daše radi Allahu ta'ala anha دي الله صلى الله عليه وسلم اوتيو يودو شعباو سويو يبورو دي نتاين اعجيش تببطيراو سويون ديس نوم روكم ببورو ميستو يون دابي ركاو اللهم رب الناس اذهب البأس اشفيه وانت الشاف لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما دي زماليو الله سبحانه وتعال قصف الدعال اليودي فولا دا يتدراغ على بلات شكومه se obratio allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam gospodaru ljudi otponi nevolju i izliječi ga ti si taj koji liječiš anta šafi nema lieka mimo tvoga lijeka la shifa illa shifauk jeste draga braćo ovako čovjek vjednik mora da vjeruje u allaha subhanu wa ta'ala i da vjeruje da istinski onaj koji liječi jeste Allah a da sve ono drugo od dunjalučkih srestava i uzroka jesu samo uzroci preko koji Allah subhanu wa ta'ala može da izlječi ako ne bude htio i svoje mudrosti može da ne da da čovjek nađe u tom lijeku uzrok kaže Imam Misujutija kada je u pitanju odučavanje neku anu ili vjerbolstvenim sunnetom da je iđma uleme stav kupne islamske uleme da je dozvoljeno liječiti pod tri uslova a to je da to odučavanje bude sa riječima Allaha subhanahu wa ta'ala sa ajetima znači iz Kur'ana ili da sadrži u sebi imena Allaha čenu, i njegova uzvišena svojstva drugi uslov jeste da bude na arabskom jeziku i da bude jasnog značenja i treći uslov, kao što smo spomenuli malo prije, da mora se vjerovati da samo udučavanje samo po sebi ne može pomoći osim sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala. U pretornom hadisu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam od ibna Mas'uda radi Allahu ta'ala anhu jasno se vidi između ostalog i da su hamajlije širk Allahu Subhanahu wa ta'ala. Zato, draga braću i sestre, čovjek mora ostaviti sve ono što može upropastiti njegov telhid, njegovo vjerovanje, njegov iman u Allaha. Zato, draga braću i sestre, kada je pitanju Hamailija, čovjek mora da zna da je to stav cjelokupno islamski ureme, da nije dozvoljeno vješati na sebe. I nisu se islamski učenjaci po ovom pitanju razišli, osim po pitanju Hamailije koja je od čistog Kur'ana odnosno koja u sebi sadrži ajete iz Kur'ana ovo razilađenje je bilo u vremenu ashaba radi Allahu ta'ala anhu gdje je Abdullah ibn Amr ibn As radi ta'ala anhu i Aisha radi ta'ala anha vidjela da je dozvoljeno da čovjek nosi hamailju koja u sebi sadrži samo Kur'an ili Allahova imena međutim većina ashaba među nima je bio Isam ibn Mas'ud i ibn Abbas tarjumanul Kur'an radija Allahu ta'ala anuhuma i mnogo drugi međunima nima i Hozeife i ibn Amir i većina tabiina su smatrali da nije dozvoljeno nositi hamailu pa makar bila i sam Kur'an zato što je to uzimanje Kur'ana i traženje od njega beričeta na način koji nije propisan strane allaha subhanahu wa ta'ala niti od Allahu poslanika Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čak je on i diho ashabe koji su dozvolili postavili su uslove koji mogu u sebi sadrzjeti djaha mailia a to je da bude samo u njoj ajet iz Kur'ana ili mirdusu na dova od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem zatim da bude jasno napisana takođe nije dozvoljeno da bude čovjekovo srce svezano za nju nego za Allaha međutim draga braćo nema sumnje da je ispravno mišljenje mišljenje većine achaba pa makar se radi o samom Kur'anu pogotovo što danas ako vidimo nećemo reći 90% nego možemo komotno reći 99% ovdje na našim prostorima Jesu Hamailije koji u sebi sadrže širk Allahu subhanahu wa ta'ala ovo vam govorimo i iskustva iz toga što smo otvarali hamalje i vidjeli smo danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao toga gdje se na njima nalaze zmije, nacrtane oči i mnogo što što drugog gdje su napisane nerazumnivim arapskim pismom danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao toga. Zato nema sumnje da nije dozvoljeno pa makar se radili o samom Kur'anu nositi pikao. Hamali uzase jeruzvijeni Allah subhanahu wa ta'ala je spustio Kur'an da se sudi po njemu, ko ne hükum bainahum bima anzal Allah, isudi majunima po onome što Allah subhanahu wa ta'ala spustio. Kur'an je spušten da se sudi po njemu i da se vlada i da se Allahov zakon ovdje sprovodi i da se traži bericht učinjen u njemu, i isudilanjem Allahovih ajeta i razmišljanjem o Allahovim propisima. A ne u kom slučaju da nam on postane hamailija, da nam on postane levha samo na našim kućama. Ovo Allah subhanu wa ta'ala hoće od svoje knjige koje je spustio svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Pogotovo, kažem, ako se uzme u vid da se u nima nalaze ovakve stvari koje su pomješane sa širkom, u što nema sumnje, kao kad se ima na umu stvar da ta ono si se u VC, a ono što kažu neki koji nemaju znanja da je omotana ta hamailija u kožicu i ne smeta, draga braćo niko nije rekao to od islamske učenjaka za 1400 godina zato odgovorno tvrdimo draga braćo i sestre da se čovjek ne zavarava ovakvim stvarima i da bilo kakva hamailija biva širkom Allahu subhanahu vata'ala zatim draga braćo i sestre ako se pogleda ta hamailija koja se često puta stavlja i na samo dijete Pa i ako bih pretpostavili da je Kur'an Zamislite to dijete Koliko se puta na dan umokri Ili da može batiti na nečisto mjesto Što ne ima sumnje da je ponižavanje Allahovi ajeta I da može biti kufr Allahu nas Allah Zato još ako vidimo Stanje samih ljudi Koji se bave takvim stvarima Vidjet ćete draga braćo i sestre Da su to ljudi daleko Od vjerovanja na koje je bio Allah Poslanik sallallahu alaihi wa sallam U većini slučajeva Čitao sam ispovijest određenih baza vraćara i gatara koji su se pokajali Allahu subhanahu wa ta'ala nakon što su bili u nevjerovanju jer nisu se mogli baviti tim stvarima osim nakon što su potpuno zanijekali Allaha dželdačajnu. Pogledajte kako se šeitan igrao sa njima i sa ljudima koji su njima dolazili. Morali su klanjati kako kažu jedan od njih, morali su klanjati u prvom safu svaki namazu u džematu i onda... Kada bi došli tako u uslovje da nisu smijeli klanjati pod abdestom i kada bi ušli u namaz da bi šeitan tjelao da što god mogu više opsuju da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Da bi na takav način ljudima iskazali kako su oni dobri i kako dolazi u džemaat na namaz i u prvom safu klanjaju. Međutim, u svom srcu oni su nosili kupr Allahu jer nisu mogli zaslužiti pomoć od šeitana od iblisa i od džina osim nakon što su postali nevjernici a kako dragi brate i sestro kako povjerovati da nisu sarađivali sa džinnima i šeitanima kada nerijetko se dešava kada dođu ljudi vraćarima i gatarima kada dođu svih hrbazima obavijeste ih šta su rekli preno što su krenuli od svojih kuća to je zato što su im šeitan i njihovi dolučnici prenijeli njihove riječi i ovakve usluge nisu mogli dobiti od niti šeitana osim nakon što bi potpuno zanijekali Allahove propise nakon što bi ponizili Kur'an na najsvirepiji način kakvim čovjek ne može zamisliti čovjek vjernik koji u svome srcu nosi vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala zato dragi brati i sestro nemoj nasjedati na one koji će ti odvesti zovi ovi Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, jer znaš riječi Allahu posanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem ko bude samo došao u vraćaru ili gattaru da mu se namaz ne prijma 40 dana, a ako mu budeš povjerovao ono što je rekao treba da znaš da onaj koji to uradi potpuno zanijeći Allaha subhanahu wa ta'ala zato okreni se okreni se prema Allahu gospodaru nebesa i zemlje koji hoće od tebe da digneš svoje ruke prema njemu, da padneš svojim licem na njegovu zemlju i da je orosiš suzama svojima i vidjet ćeš, naći ćeš svoju dovu uslišanu bez da platiš nekome ko ćete zbog tvojih para odvesti potpuno iz Allahove, subhanahu wa ta'ala, vjeri. Odvesti od Allaha. Vojim to ti akterman fil albi. Ljubil an sebi Jer ako se budeš pokuravao većini ljudi odvesti od Allahove, subhanahu wa ta'ala, vjeri odrešite od Allahov puta. Zato okreni svoje lice ispravno i vjeri. Vjeri Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam u danu petka postoji jedan trenutak u kojem neće njegov rob zamoliti Allaha ili stati na namaz i potrefiti taj trenutak Adamu Allah subhanahu wa ta'ala ne ne nego u dobu o ti ko imaš tugu o ti ko imaš problem ili belaj o ti koji si bolestan ili imaš dug traži ovaj trenutak i digni ruke Allahu gospodaru nebesa i zemlje i naša zahvala pripada Allahu subhanu wa ta'ala ako smo pogodili to je uspjeh od Allaha subhanu wa ta'ala ako smo pogriješili to je od nas i od šeitana molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i vama wa salli Allahuma ala nabijina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kithira ovako kako sam svačio ja nošenje zapisa onoga kuranskih dakle paeta da li se one mogu smacati sama ilijama jel' Da li je to stvari hamajlija ili je to rukija, dakle, koja je zapisana pa se nosi. Dakle, da malo to nešto razgančimo, činim se da je to pročito. Sam kaže u Musnedu, dakle, kao i esuninu, zabilježeno je da je kada e bih uzame jedno upitao Božeg poslanika. O, vahoposleniče, vidiš sve hamajlije u zagradi ovdje u ovome djelu, rukije koje nosimo sa sobom, molitve što učimo, lijekove što uzimamo i druge postupke za zaštitu što koristimo za oporavljanje od bolesti. Da li jedan od njih sprečava Boži odred? Boži poslanik sa vas je odgovorio, oni su dio Božije odredbe. Dakle, ako je neko stariji pa može sebi ući struku i nešto onako, to je drugo. odje tu, da dakle, neko ko ne može, mu to činim se nije spominuto nikako, ili neko ko, smo primjer, ne znam, ući skura šta ću sad dakle pa neko da mi zapiše da to nosim recimo ajete šifa nešto slično jer sam pročilo još jedne prilike baš o ajetima imam kušeri, javljam smilo jedne prilike dakle djete mu se razbolilo pa je nakon dakle, asikirao se, jel pa je sanjio Allahovog poslanika koji mu je rekao, kaže usmu zati se zaborio ajete šifa, on kaže nisam je recula kaže pa zapiši na čist papir namirisan, dakle, mu rečefom dadni vode je djetetu s stok papira dakle, preko to da umoći u uvodu i tako u tom smislu kaži Allahovom dozvolom kaj ono će biti izliječeno i zaista je tako bilo dakle, ova dva slučaja me zanimaju da li to ulazi u Hamailiju ili je to dozvoljeno e da vas Allah nagradi, svakim dobro što se tiče naših vratnega Allah nagradi što se tiče slučaja imam ku Šeireja i snaj i tako dalje kaži mami, i vi poznati učenjak koji napisao inače Sahija muslima u šerhu, znači komentaru, da je iđma ummeta, islamskih učenjaka, da san ne može se udvijeti kao argument u šerijatu. Što znači da takve stvari ne mogu biti nijekom slučaju dokaz da je neko vidio Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa da mu kaže Allahu poslaniku, sallallahu alaihi wa neku stvar tako dalje. Može to biti, kaže neki od islamski učenjaka, među nima ima mislijuti, da se ta stvar odnosi lično na njega pod uslovom da nije u privatnosti znači sa šerijatom. Tako što se tiče toga, taj argument se ne može inače uzeti kod islamskih učenjaka u šerijatu, i to je idžma. Kao što smo spomenuli, riječ je od ima mi nevija u komentaru Muslimov sahiha. A što se tiče ovog hadisa kojeg se spomenuli, inače njega je spomenuo i pisac knjige o teuhedu, kao što ste vjerovatno i pročitali, radi se ovdje o rukiji. Rukija ne znači nošenje. Jedna je u arapskom jeziku rukija, a drugo je al ili at-tama'in, no Što znači da rukija se ne nosi? Rukija je učenje, ludučavanje, a hamayla je nešto drugo. A ovdje što ste vi spomenuli iz konteksta samog hadisa o kupiti ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, samom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ne slučaju ne odnosi se, jasno se vidi iz konteksta da se nosi to udučavanje. A mi se spomenuli jasno ovo razilaženje između chavima po pitanju nosenja ku ana ko Međutim rekli smo, dragi braće, da s obzirom da danas u većini slučajeva ljudi koji pišu hamajlije umiješaju stvari koje su širk ubacije određene druge stvari kao što se to može jasno videti iz noge hamajlije gdje sam skoro prije par dana otvrđio jednu i našao sam zmiju na crtanu zajedno sa kuranskim ajetima. Našao sam sablju, našao sam oči i u mnogi druge slike su draga braću ovo iđima umjeta da nije dozvoljeno. Zato čovjek treba da vodi računa o svojoj vjeri i da njegovom slučaju ne privazi niti približava širku na ovakav jedan način zato mače, zastupamo mišljenje adshaba većine da hamailija pa makar bila i sam Kur'an u osnovi nije dozvoljena, pogotovo što ta hamailija se nosi u WC u većini slučajeva što je to opće poznata stvar od budi i naša zahvala pripada Allahu subhanu wa ta'ala ako smo pogodili je uspjeh od Allaha subhanahu wa ta'ala. ako smo pogriješili, to je od nas i od šeitana. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala, doblosti nama. إيهاما. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قد توالت بشائر الله تسلوا وعبرنا مضايق الكزن وفينا ناداعتك بها الأركان يدي يضيءها هذا الزمان نحن في سطور والعنوان يدينا يضيءها هذا الزمان نحن في سطور والعنوان خطور كلمه جاري منكم انكم اور قرينا جاري دنكم اونا بقمنا تاريخ الحدود البيان اونا بقمنا تاريخ الحدود البيان